Різні цікавинки про нашу рідну мову, які підготувала автор програми Загадки мови мовознавець Леся Мовчун. Історія про двох юних киянок, які завдяки знанням іноземних мов потрапляють у різні цікаві ситуації. Тож обов'язково дочекайтеся програми після уроків, які зможете дізнатися про це. А у програмі «Старшокласник» разом із її учасниками ми говоритимемо про кохання. А саме про те, як привернути до себе увагу хлопця чи дівчини, які подобаються. Думками про це поділяться і хлопці, і дівчата. Також разом згадаємо кумедні випадки, коли представники або ж представниці протилежної статі намагалися привернути до себе увагу у невдалий спосіб. Тож вирушаємо! Але перш ніж перейти до розважальних тем, поговоримо трохи про навчання. Чи мріяла ти Наталю коли-небудь стати академіком? Та певно, що ні, адже для цього треба бути дуже розумним, багато знати і вміти. Недарма багато хто уявляє собі академіків такими, знаєш, старими, трошки занудними. Ти помиляєшся, у тобі промовляють стереотипи, бо сучасні академіки навчаються у школі, вони молоді, допитливі, завзяті і відвідують малу академію наук. Там дуже багато цікавого. Наприклад, можна вивчити застарілі слова. Якщо вони застарілі, то навіщо їх вивчати, Тому що це повчально цікаво. Ними, до речі, користуються письменники, якщо їм потрібно у книжці відтворити давні часи. Я зрозуміла, Христино. Ти маєш на увазі, що вже час слухати черговий випуск програми «Загадки мови». Думаю, нашим слухачам він буде до вподоби. Саме так. Адже ведуча програми «Мовознавець» Леся Мовчун підготувала багато цікавої і корисної інформації. А ще на нас чекає неабияке знайомство – Тож пропоную послухати разом. Залюбки! Чи може учень стати академіком? Академіком стати не може. А от членом Малої академії наук України може стати кожен обдарований старшокласник, який має схильність до наукових досліджень. Думаєте, наука це зовсім не цікаво? А от Юрій Капустін, учень 10 класу Білоцерківського економіко-правового ліцею вважає, що наука – це саме те, чому можна і треба віддавати вільний від навчання час. Утім, спитаю самого Юрка, що тебе привабило у наукових дослідженнях? Доброго дня, дорогі слухачі. Я надзвичайно радий брати участь у сьогоднішній передачі, і е, хотів би вам розповісти про саме свою роботу. І моя робота цікава тим, що в ній висвітлюються важливі історичні аспекти буття українського народу, які сприймаються в історичному контексті, взагалі розвитку українського народу. І я думаю, вони будуть надзвичайно цікавими кожному моєму ровеснику та людям, які цікавляться історією та українським мовознавством. Тобто, тебе привабило те, що ти? Ти можеш дізнатися щось нове і розповісти, поділитися цим з іншими людьми. Так, я звони з вами. Ти член Малої академії наук України. Якою була тема твого дослідження? Тема мого дослідження має назву «Мілітарна застаріла лексика козацької доби» в повісті Михайла Петровича Старицького «Облога Буші». «Застаріла лексика» – це слова, які вийшли із загального вжитку. Ми не користуємося словами, якщо зникає з нашого життя те, що позначають ці слова. Наприклад, у другій половині 17 століття озброєних століття Атинами, дрючками, кейками повстанців називали дейнеками. Дейнеки – застаріле слово. Історизм. Наше життя змінюється, отже, зникають посади. Наприклад, бунчужний, підскарбій, кошовий, бурмістр, віт. І з нашої мови також зникають ці слова. Зникли грошові одиниці і назви монет, якими користувалися в різні часи наші предки. Куна, дукат, крейцер, гривеник. А деякі реалії нашого життя не зникли, просто отримали інші назви. І такі застарілі слова називаються архаїзмами. Я думаю, ви їх чули. Тать – злодій, чадо – дитина, пря – боротьба, десниця – права рука. Застарілі слова не зникають безслідно. Їх можна знайти у тих текстах, які були створені в певні історичні періоди. Їх використовують також і письменники, наші сучасники, для того, щоб точніше розповісти про той час, якому присвячений їхній твір. Отже, у повісті Михайла Старицького «Облога Бущі» ти знайшов чимало таких слів. Які саме слова і як ти дізнався про їхні значення? Мені насамперед хотілося б назвати такі лексеми, які пов'язані з назвами осіб, які тим чи іншим чином займаються військовою справою або займалися військовою справою саме в контексті козацької доби. Це такі лексеми як «Сотник», «Хорунжий», «Прості козаки», «Сірома», «Значкові», «Воєвода». Якщо безпосередньо торкатися їхнього лексичного значення, то варто сказати, що сотник – це на Україні особа, яка очілювала сотні. Ну, це зрозуміло. Далі Хорунжий, це військова особа, яка носила прапор або хоругу війська. Дослівно, це прапороносець. А в XVIII столітті в Україні – це особа, що входила до складу генеральної старшини і головним чином була інспектором війська, якщо говорити сучасною мовою. Далі ми говоримо про простих козаків та сірому. Це козацька біднота Запорозькій Січі та голота Значкові це що надавалось у реєстровому козацькому війську другої половини 17 століття, і це був значковий товариш. А як ти дізнавався про лексичне значення цих слів? З яких джерел? Хочу сказати, що ми активно користувалися такими джерелами мовознавства, як праці Юрія Фігурного, Ольги Андріянової, Василя Задорожного, Василя Задунайського. Хочу сказати, також, що вони були надзвичайно відомими дослідниками української мови та українського мовознавства і зробили величезний внесок загалом в мовознавство українське. Ну і звичайно, ти звертався до загальномовних. Словників, зокрема словника української мови, так а також ми зверталися до дуже популярної і дуже відомої книги як історія українського війська за редакцією Бориса Гнатевича та Івана Крип'якевича. Тобто, перш ніж читати цю повість і шукати отаку от лексику, яка тобі потрібна, ти провів підготовчу роботу. Ти підкувався історично, ознайомився з науково-історичною літературою. Так, це необхідна умова для розуміння даного дослідження, для усвідомлення його важливості і представлення публіці. А про які часи йдеться? власне у повісті. Часи, я думаю, для кожного відомі і дуже важливі для історичної нації. Це часи національної визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, тобто війна 1648-52 років і саме боротьба українців проти польського поневолення у цей час, боротьба за власні політичні права, національну самосвідомість та самоідентифікацію. У назві твоєї наукової роботи прозвучало слово «мілітарна». Що таке мілітарна лексика? Мілітарна лексика – це дослівно воєнізована лексика, л тобто пові... Зв'язана із військовою зброєю, регаліями різними. У контексті нашої роботи це саме ті військові регалії, якими користувалися козаки під час ведення військових дій. Тобто вони активно використовували от таку саме зброю і дуже часто вона їм допомагала у боротьбі проти польських колонізаторів. А що нового про цю лексику ти дізнався? Я дізнався те, що ця лексика творилася не тільки за допомогою проникнення іноземних словотворчих моделей, але й, ще й тим, що Михайло Старицький дослідив цю мілітарну лексику і на її основі створив народно-роз мовну лексику козацької доби. Тобто він поєднав словотворчі моделі того часу із власними новаторськими моделями. І якщо говорити про його авторські налгізми, то ці налгізми є абсолютно унікальними взагалі в українському мовознавстві, в українській літературі, оскільки вони мають величезне значення для наступних поколінь українців. А які групи цих слів ти виокремив? Під час нашої класифікації ми виділили такі лексеми, насамперед, назви осіб, пов'язаних із військовою справою. Такі лексеми, як полний гетьман, коронний гетьман, воєвода значкові хорунжії. Ось такі лексеми, які сприймаються саме в історичному контексті, і без нього вони не можуть існувати. Далі в нашому дослідженні присутні лексеми назви козацької зброї. Тут варто виділити два види козацької зброї: холодна та вогнепальна. До холодної вони активно користувалися ножами, списами, ятаганами, а серед вогнепальної зброї вони користувалися здебільшого гарматами. І при цьому Михайло Старецький визначив таку особливість цих лексем, їхнє утворення та поширення як метонімія та перефразування. Тобто козаки самі цього не усвідомлюючи, вони використали такі потужні мовознавчі засоби, які відомі у наш час, вони використали відповідно до тих історичних умов і сформувалися такі лексеми, які зараз нам здаються абсолютно унікальними, незвичними, однак вони існують саме в контексті цієї повісті. Очевидно, вони користувалися несвідомо, а тому що у мові є такі механізми творення значень, як метонімія і перефразування. Розкажи, будь ласка, що означає метонімія і перефразування? Якщо говорити про метонімію, то це один із трьох видів перенесення значень до яких ми ще можемо внести такі художні засоби, як метафора та синекдоха. говорячи саме про метонімію, варто сказати, що вона передбачає заміну номінальної назви, предмета, явища та чогось іншого описовою назвою. Тобто метонімія, з'ясовуючи саме лексичне значення цього поняття, мовознавчого, ми говоримо, що мето – це перенесення значення, а нім – це ім'я або іменник. В метонімії йдеться перенесення назви, властивостей, особливостей певного предмета на інший. І якщо ми говоримо саме про козацьку добу, як це виявлялося саме у ній, то козаки, замість того, щоб сказати просто гармата чи вогнепальна зброя, вони користувалися такими дивними навіть і унікальними назвами, як бабишротівниці, бабитостопузихи, гетьманші, і набивали їх горохом, тобто казали, на бойовій одиниці потрібні їм для ведення військових дій набити, наприклад, гармату чи гетьманшу горохом, чи румаком. От саме так це і виявлялося. Очевидно, це для того, щоб показати своє ставлення, емоційний якийсь підтекст. Михайло Старецький дещо іронічно до цього віднісся, тому що зараз ми про це не часто згадуємо, однак це варто усвідомлювати, варто знати, що козаки у той час були неосвіченими, хоча вони активно боролися за політичні національні права українців і Михайло Старицький з розумінням, але все-таки іронічно до цього віднісся до мовотворчих засобів, мовотворчих моделей саме того часу, бо козаки творили такі назви здебільшого саме під час ведення військових дій. Тобто це історичний підтекст, який підтверджує це. Друзі, ви слухаєте передачу Загадки мови. І сьогодні про свою наукову роботу розповідає юний дослідник, учень 10-го класу Юрій Капустін. Отже, ми повертаємося до питання, які групи військової, тобто мілітарної лексики ти виокремив, читаючи повість Михайла Старицького Облога бущі? Можливою групою військової лексики, яка була нами досліджена, можна назвати ще назви військових формувань, їх основних родів, бойових одиниць, частин та загонів спеціального призначення. Хочу сказати, що назви військових формувань у повісті використовується дещо обмежено. Їх можна зустріти лише в такому вигляді, як і в інших літературних та історичних джерелах. І от мені б хотілося назвати саме такі лексеми, як сотня, драгун, батава, полк, військо, кінниця, улани, піхота. І а хто такі улани? Уланами були солдати або офіцери легкої кінноти. Я можу навести наочню уривок із повісті, рештувалися лавами польські улани і драгуни. Ну, тут говориться про підготовку польського війська до проведення бойових операцій проти українських козаків. Як ти думаєш, твоїм ровесникам Цікаве твоє дослідження і чому? Я думаю, так, але, скоріш за все, більше для тих, які цікавляться історією українського народу, можливо, мовознавством, саме українською мовою. Тому що для розуміння моєї роботи необхідна чимала база знань із мовознавства та історії України. І це допоможе сприймати мою роботу саме так, як потрібно для того, аби усвідомити її важливість і непересічність. Чи плануєш ти в майбутньому стати справжнім науковцем? Я пов'язую своє майбутнє із українським мовознавством мене приваблює і саме ця галузь знань здається мені дуже престижною. Ти маєш нагоду сказати своїм ровесникам щось дуже цікаве, яке допоможе їм відірватися від комп'ютера і побігти до бібліотеки шукати цікаві книжки з історії і з мовознавства. Дорогі ровесники мої, і старші учні і студенти, я хотів би порадити вам активно насолодитися творчістю Михайла Старицького зокрема і історичних діячів українського народу, оскільки саме це формує саме свідомість справжнього українця його патріоти Почуття, які так необхідні у наш час, яких не вистачає, мені здається, кожному. Юний дослідник Юрко згадав про метонімію. Я хочу детальніше розповісти вам, що цей термін означає. Тим паче, що сам процес, який називають метонімію, надзвичайно цікавий. Ви й самі часто вживаєте метонімічні назви, хоча, напевне, і не здогадуєтеся про це. І якщо ми розумітимемо їх буквально, вийде досить кумедна картина. Ось, наприклад, усі школи нашого міста брали участь у спортивному змаганні. Ну, хіба школи, кількаповерхові споруди зрушили з місця і бігали та стрибали? Звичайно, ні. Ми маємо на увазі тих, хто навчається в школах, тобто учнів. Або бабуся приготувала смачний борщ. Я з'їла три тарілки. І вам, і мені відомо, що тарілок я не їла, а смакувала тим, що бабуся в них насипала. Все це метонімія. Отже, метонімія – це перенесення назви з одного предмета на інший на підставі суміжності цих предметів. Це значення, які ми створюємо і відтворюємо в мовленні щодня. Читати Гоголя, слухати Бетховена, милуватися Айвазовським, вивчати Сковороду, ходити на Віктюка – усе це приклади роботи механізму метонімії. Звичайним для нас є перенесення назви фірми, яка виготовляє одяг і взуття на самі вироби. Наприклад, носити Дольче габана, ходити в Адідасах. Причина того, що ми так активно вдаємося до метонімії, дуже проста, адже вона допомагає нам висловлюватися лаконічніше. Тому метонімія – не лише прийом, застосований у мовленні, а й механізм розширення значення слів. У мові закріпилися метонімічні перенесення, які для нас зараз є цілком природними, і над ними ми навіть не замислюємося. Спробуймо проаналізувати. Не питаю, чи доводилося вам куштувати такі в лапках екзотичні ягоди, як вишня. Але ж ми не всю рослину, яка називається вишнею. Листя, гілки, стовбур, коріння – лише плоди. Це характерні для мови перенесення назви рослини на назву її плодів або деревини. Адже зі стовбура тієї ж вишні отримують цінну деревину для виготовлення меблів. Столик із вишні, компот із вишні – все це значення слова «вишня», які виникли в результаті метонімічного перенесення. Так само і чай – висушене листя чайного куща та напій із нього. Кава. Смажені плоди кавового дерева і напій з них. А тепер увага власників собак. Виявляється, коли ми говоримо «я гуляла зі своєю таксою», «я мрію про сетера», «кокер-спаніель дуже товариський», ми теж звертаємося до метонімії. Адже основне значення слів «такса», «сетер», «кокер-спаніель» – це назва порід. А завдяки метонімії конкретні представники цієї породи отримали ту ж назву, що й вся порода. А чи знаєте ви, чому серед числівників назв десятків – 20, 30, 50, 60 і далі – опинився нетиповий, не схожий на інший числівник 40? Знову ж таки, попрацювала метонімія. У давнину в'язка з чотирьох десятків соболиних чи куничих шкурок у звірів називалася 40. Чому їх було 40? Стільки йшло на пошиття великої і довгої шуби. З часом і сама кількість чотири десятки почала називатися словом «сорок». Тож і виходить, що слово 40 означало предмет, а не кількість. Кількісне значення в ньому розвинулося на основі метонімії метонімічного перенесення. Завдяки метонімії з'явилися фразеологізми «Їсти свій хліб», «Хліб як символ їжі», «Одяг з чужого плеча», а чому не з усього тулуба? Гнатися за копійкою. Насправді, за однією монетою вартістю в одну копійку ніхто й не поженеться. Пролити кров, позбавити життя, до сивого волосся, до старості. А тепер конкурсне запитання. Існує категорія людей, яких називають метонімічно. Чорні берети, блакитні берети, зелені берети. Про кого ж ідеться? Повторюю, кого називають – Чорними беретами, блакитними беретами, зеленими беретами. Відповіді надсилайте на адресу загадки мови Хрещатик 26 Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун або на мою електронну адресу загад равлик мета.ua Перегорнімо останню сторінку загадок мови. З вами Леся Мовчун. Чи звертали ви увагу на те, якого кольору очі оспівують народні пісні? Виявляється, чорного. І дуже-дуже рідко у піснях йдеться про сиві очі. Мовознавці, до речі, з'ясували, які колористичні асоціації викликає в різних мовах слово «очі». Ці відомості можна знайти у спеціальних асоціативних словниках. Коли опитували українців Отримали такі результати: що очі голубі сказали 74 особи, карі 50 осіб, чорні 43, сині 31, зелені 28, сірі 19, і коричневі п'ятеро осіб. У росіян результати асоціативного експерименту виявилися такими: глаза голуби є 12 осіб, сіні 8, каріє троє, зелені один, коричневе – один, і сєре – також один. Отже, переконуємося, що темний колір очей у сприйнятті українців, по-перше, інтенсивніший і багатший. Карий, коричневий, чорний – в українців. Проти карого, коричневого – у росіян. А по-друге, за переважання світлих колористичних асоціацій і в українців, і в росіян все-таки в українців темні не набагато відстають від світлих. Тож зрозуміло, чому в піснях оспівуються чорні очі. І взагалі, якщо малювати портрет українця за даними народнопоетичної творчості, вийде чорнява, чорнобрива, чорноока дівчина і чорнявий, чорновусий і чорноокий хлопець. І звичайно ж із білим личком